Ja. Mm. Vad vågar julafton? Men, klockan är bara fem går lägg dig Martin. Nej men vi måste kolla upp kolla i julstrumporna och så och kolla i skorstenen om har, har vi skorsten. Men, men vi har ingenting här. Vi ska ju fira med dina föräldrar och så ska vi hämta mina föräldrar och så ska vi åka men jaha men jag tänkte om jultomten kanske har kommit hit och lagt lite julklappar han har ju fått men, min önskelista. Martin, det ja? finns ingen tomte. Vadå? då? Alltså tomten är påhittad. Va?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 Folk lyssnar ju. Precis. Nej. Då säger vi bara hej och välkomna till avsnitt 30 av Bonuspappan och... Plusmamma. ...en podd om livet i en bonusfamilj. med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och vi sänder i samarbete med Familjeträdet i Ystad. Och ni når dem på www.familjetradet.com. Och ni kommer även höra Stina Pettersson, vår expert, svara på en fråga lite senare i det här avsnittet. Och Stina är ju expert på bonusfamiljö. Mm. och hjälper Och Hon har nyligen kommit ut med fem jultips. Man kan se det på SVTs hemsida. svt.se Halland. Fast nu är det lite för sent. Det är kört. Ja, om, man liksom, om, man, om, man om man förstörde ju. julen så har man, det är kört med. Ja, jag tycker julen fortsätter. Eh, Stina är socionom och samtalsterapeut och eh, kan även ge behandling om man får kalla det så via telefon och Skype. Mm. Så man måste inte vara i, i start. Nej just det. Det är bra att Ska vi köra vidare med jultemat så kan vi väl säga att vi har firat julafton två gånger. Ja, men det brukar vi göra nu i ja. tiden. I alla fall jag har gjort det ganska länge. Ja, lilla julafton blev det först hos oss i fredags. Mm. Då var vi 21 personer i vår pyttliga lägenhet, eller vår pyttliga radhus, som bara blir mindre och mindre eftersom vi, våra barn blir större och ja. större. Båda släkterna, våra släkter, hopsamlade här och jättekul och du Det nu numera berömda gubbbandet. Ja just det, vi var tvungna att sitta sex stycken i köket och de övriga 15 i vardagsrummet. Och då försökte vi hitta, ja, har vi sex personer som har glasögon eller som är längre än 1,80 och är eller någonting sådär. För då ska jag till det och då blev det så att vi var sex Gubbar. Gubbar. Ja, sex myndiga killar. vi Fobias fick bli en honorary gubbe. Ja, han är han... inte så gubbig. Nej, men han är över 20. Han är väl 22. Eh, och då var vi tvungna att hitta på en, en, någon slags underhållning. Och då blev vi att vi sjöng en bit av Ser du stjärnan i det blå? Men med en liten ny text. Jag tycker du har gått lite före. Om vi ska liksom köra henne till veckan. Ska vi inte köra henne till veckan? Du, du menar gick, exakt du på dag för dag? veckänden. Ja, vi kan börja med måndag när vi bland annat var på tip. Och slängde lite grejer. Ja, så var det dags att fixa Lars fötter igen. Just det, vi tackar eh, svägerskan Eva hennes fotvård. Ja. Och går vi fotvård. Ja, det heter den. Ja. Om ni bor i Varberg så boka en tiden. Mm. Hon är både trevlig och snäll. Absolut. Och snygg. <laughs> och född 69, ett bra årtal tycker jag. Mm. På tisdagen så blev det ju en annan god nyhet för Lars- Ja, han fick tv äntligen. Ja. 18 dagar utan tv. Ja, det Men han, jag han, hade han skulle avlida av bara det. Mm. Alltså, allt annat var liksom bara ingenting i jämförelse. Nej, det är ju antennen. Varje dag det sa han till mig: Jag har på. ingen tv. Nej. Antennen, antenninkopplingen har ju där varit fel på i lägenheten. Och, och då ringde du, ringde du, ringde, du lärde känna alla människorna där på ja. Mediateknik och ja, kommunen. Jag och Jag visste vad de hette i förnamn, så att jag ringde kommunen som av medieteknik i uppdrag och så behövde de någon ytterligare felanmälan och så fick jag ringa tillbaka och påminna och fram och tillbaka. Och så. Sen löste det sig, till sig. Om ni tyckte att allt det där var jättetråkigt så tyckte vi också det. Att ja. det var väldigt tråkigt mm. att behöva ringa så mycket för att en stackars handikapp, att människa ska kunna få tv. Ja, men nu har vi nästa, skäms på er, alla nästa som små grejer att ordna men det. Eh, Onsdagen har vi ju en tradition att vi går på quiz. Inte varje onsdag, men onsdag innan julafton. Ja, just det. Vi är vi det är där andra onsdagar också. Men just julkvissen där med jullåtar. Och det är alltid svårt med årtalen. Man behöver chansa rest Snöller på dem. är du lite nu. Ja, lite. Är du förkyld? Nej, inte riktigt förkyld. Nej. Men det vi har vann också ingenting denna gången. Nej, vi men vi kunde i alla fall äta upp vår förra vinst. Ja, just det. Den gick åt. De pengarna där, ja. Ja, men då är vi väl nästan framme vid julfirandet. Nej, nej. Vad Bonusfamiljen har vi, har vi fått chu titta lite på i helgen. Den finns ju på en, en eh, sajt med pressinloggning där. Ja. Alla tio avsnitt faktiskt. Det är väldigt roligt. Ja. Och jag kan avslöja så mycket som att det kommer att bli ett bröllop. Ja, det ser man ju i trailern faktiskt. Så och det är ingen hemlighet. Det kommer att finnas en bebis. Mm, just det. Mm. Det är Lisa och Patrik. Och då de, sådana här roliga, det här roliga citatet. När det kommer till, vad var det du kan det? Ja, Små barn, är, nej, barn är som små KD-politiker när det kommer till äktenskap och liknande. Ja, att när man då, om man då är en bonusförälder och en biologisk förälder som kanske ska gifta sig mm. någon. Sådär, Båda som är biologiska föräldrar sedan tidigare. Ja. på varsitt håll, båda är skilda i en bonusfamilj, ja. mm. så tyckte de kanske att det var jättekul fast deras barn tyckte inte det var lika kul Nej, så det blev lite jobbigt och de försökte hålla det hemligt men vi ska inte avslöja allt men eh, säsong två av bonusfamiljen jag tycker det har börjat bra fortfarande finns det här allvaret kvar som jag gillar, att det inte ska vara en humorserie Nej, utan de det är en, en dramaserie upp. de tar ju upp ämnen precis ja. som vi Så blir det roligt eh, också men det är mycket som skaver där. Och det livet är roligt ja. emellanåt. Och så har det kul att se Regina. Ja, just det. Hon, hon är med hon kom ju med redan i första, i första avsnittet. Ja. Ja. Det var ju förra avsnittet som vi intervjuade henne om någon har missat det. Mm. Och just det, Regina. Vi pratade lite med henne efteråt oss sen. Hon ville faktiskt väldigt gärna komma i kontakt med sin, sin sons före detta bonusmamma. som hon det. sa att det här hade varit häftigt ifall någon där ute vet... På Men vi sätt. går före detta bonusmamma är och ta kontakt med Regina. Hon har en väldigt enkel hemsida så att det är bara att gå in där. Ja. Ja. Så eftersök, efterlys. Mm. Och, eller via Facebook, Regina Lund Official till exempel. Då. Mm. Och sen så har ju ett annat tv-program kommit till sin ende. Ensam mammasökan. Mm. Mm. Och de vi vill släppa till. den stora förlovningsbomben just det, som vi just är redan det. visste om. Ja. Så det är ju ett av dagens teman är att vi gör en uppföljning och pratar med ensamma och söker deltagarna. Och vi har även en intervju med bloggaren Bandypappan, kommer också senare i avsnittet. Som pratar om att hålla sams mm. i jul. Mm. Jag tänkte på det här podden på juldagen. Så har du räknat ut att vi fyller 200 dagar. Ja, det juldagen känns ju... fyller vi 200 dagar. Ja. Det känns ju både som det har varit väldigt snabbt och, och, sen, och som att vi alltid har haft podden. Ja, det är ungefär som vår relation. Ja. Det var så från början. Vi, bara, vi har väl alltid varit tillsammans. Ja, vi hittade... Men det har gått väldigt ja. fort. Och vi spännande. har varit tillsammans i två år snart. Ja, det är väldigt snart jubileum för det. Och vår första jul som förlovade. Just det, nu kan du få prata om julen. Ja. Nu kan du få prata om julen. Riktiga julafton som är idag nu när vi sitter och spelar in. Så var det första julen som förlovade. Och, och jag hade min första jul tillsammans med dina föräldrar. Och din första jul utan heller. Ja, alltså min första helt barnlösa jul sen ja, jag blev mamma. Det. Ja, var det. det är lite speciellt. Ja. Och så tog vi med dina föräldrar hem till mina föräldrar. Och så så kom min våra föräldrar hade, och hade ju barn. sina barn med sig. Eller mina föräldrar hade bara ett av sina barn med ja, sig. Men ja. Nej, men det är jättetrevligt. Jag tänker att det kommer bli jättemycket krångligare sen. Jag tror att man får varje gång man firar jul med någon som man tycker om så ska man ta vara på det. Mm. För tänk sen när barnen ska trä ha, träffa sina respektive och de kanske har skilda föräldrar. Det blir inte bara så att man kanske får träffa dem varannan jul. Man Nej. kanske får vara glad att träffa dem var femte jul. Mm. Får göra upp ett schema så att det blir ungefär rättvist. Men väldigt lyckat, god, god mat och uh, den bästa julklappen den har, har ju du redan köpt till dig själv faktiskt. Ja, jag visste att jag inte skulle få några bra julklappar <laughs> så att det är lika bra att vara helgarderad. Ska vi säga vad det är? Ja, det kan du väl. Ska jag göra det? jag varför inte? Ja, det är en iPhone 6 Plus. <laughs> Det är inte så häftigt som det finns jo, en iPhone 7 nu va? Nu, va? Eller, Eller det finns nu. en iPhone 8. 7 finns det ju minst. men Det kommer ju nya modeller hela tiden. Sen ska vi avsluta det här med, med jul och bonuspapper. Vi, hade ju, vi snackade ju om det här med Josef. Är han liksom ja, det var våran den spaning. första bonuspappan? <laughs> Josef måste ju ha varit den första bonuspappan. Mm. Jag tror ju att han är den biologiska pappan till Jesus. Så du tror alltså på Josef och Jesus? Ja, men det kan man ju göra som historiska personer. Men är de det på riktigt? Det vet jag inte riktigt. Det är nog, forskningen är nog oenig. Men det är de om dinosaurierna också? Ja, men det, det var lite fascinerande där hur det funkar med den där trekantsenigheten. Jag heter den inte, men... Är det dinosaurier i äh, den? Jesus, Gud och Heliga Anders. <laughs> roligt, om, de, är om de är pappa till Jesus så är ju Jesus pappa till sig själv på något sätt, det är lite skumt det där diskuterar du religion i våran podd nu ja. vi får fråga Yva, hon fick ju A i religion ja det får vi göra vi, vi får ta det men jag tänker att det finns fler bonusfamiljer runt jul jag tänker på Mogli ja, Ebalo och bagera kanske ett par egentligen eller, eller... Men de är såhär, de gnabbas ja. lite men det visst finns ja, lite kemi där ja just det och, då är ju, Och så är ju är Baloo, Baloo han, man kan säga att han adopterar Magli. Han är kanske mer adoptiv pappa än bonuspappa då, ja. ja han är ju först kanske bonuspappa, men sen så tänker jag ifall de, nej, det blir ju så att de två uh -huh. tar, hand om. tar hand om Magli. Mm. Mm. <laughs> Disney överlag är ju väldigt uh, kärnfamiljsbortvänd. Ja, både och tycker jag. Men, men det kanske. Men säg någon som har haft båda sina föräldrar. Nej, det är jag, jo, nej, jag vänta, tänker nog jag mer på. Hon, på. hon eh, modig. Aha, är modig. Jaha, just prinsessan. Vad hette hon? Vad själva prinsessan hette? Ja. Mm, ja, filmen heter Modig, men hon har ju både sin mamma och pappa. Ja, I och förvarna sedan sin mamma till en björn. <laughs> så hon har inte det helt enkelt. Nej, vad jobbigt. Ja. Jag har inte koll på om, om Snövit och Taroosa och så har föräldrar. Men det, snövit hade ju heter... hallå, Det här är ju styrman nummer där ett också. om man säger så. Jag Elaka styrman. Askungen som var. Styr... Askungen! Askungen! Ja, också en elak styrman. Ja, men det är det jag säger. Det, det är, jag tänker att den styrman är ännu mer känd. Men, Men snövid styrman försökte ju mörda henne med ett äpple för crying out loud Ja just det mm. ja. Det som jag minns när jag pluggade film och vi kollade Disney-filmer var att det var så äh, könsstereotypt att väldigt många filmer handlade om små pojkar eller, eller djur av hankön och att de var ute på äventyr för att bli vuxna och finna sig själva och, och så Men det där. var innan modig Ja, det var ju säkert. Hon är en tjej. Det har kommit lite mer, har blivit bättre, men, men fortfarande då för många tjejer är det att, att hitta kärlek och din familj och sånt. Mulan är en tuff tjej också. Ja. Och mm. är inte vit som som många andra kanske. Vad menar du? Att Disney att jag ofta varit bara vita huvudpersoner. Är, är du offended för det? Du som är en Nej vit men det sysman, liksom. <laughs> Men det är väl så. Disney har väl inte ja, men brutit barriärerna men Disney direkt. försöker väl. Alltså jag tänker att Titta. samhället har inte rusat fram i jämlikhetens och frihetens namn. Nej, Där är men... ju ganska, ganska stereotyp fortfarande. Och Disney får väl lite spegla det. Men de försöker ju. De har ju haft... Eh, jag tycker det går för långsamt. En eh, kreolprinsessa. Ja, just det. Ja. Och så då Mulan. Några rödhåriga tjejer. Om det är Disney. Det är Pocahont, alltså. ja. Nej jag tänkte mer att jag menar, det var ju 60-talet det var rörelsen och den stora kampen egentligen Så jag tycker är Det är fruktansvärt efter. ointressant Vem ska hindra oss från att fortsätta denna långa diskussion? Det som ska hindra oss är att vi ska börja lyssna på intervjuerna ah. med ensamma sökergänget. kommer först? Jag tycker att vi ska inleda med det här spännande som hände eh, då att Tim faktiskt friade till Jenny Ja. I tv. Han var snäppet coolare än vad du ja. var. Men vad hände sen? Du friade inför några tusen. Ja. Han friade i tv. Det beror på om alla läste just den sidan i HN så var det väl i alla fall en 20 000 där och så lite mer. Men, men tv3 kanske är snäppet större. Och det var ju liksom inspelat med ljud och bild och så. Mm. Vad tyckte han om det? Och hur har de det nu? Är de ihop? Ska de flytta någonstans? Och det där ska vi lyssna på nu och då tar vi väl både Tim och Jenny på en gång tycker jag. Hallå där Jenny. Tjena. Eh, nu så har vi sett det sista avsnittet eh, och vi är förstås nyfikna som har hänt efter att Tim friade till dig. Det måste ha varit en jätteöverraskning. Ja, det kom som en chock, men väldigt rolig och väldigt mysig chock dock. Ja, härligt. Men, ja. Har, ni, har ni satt bröllopsdatum till och med än? Nej, det har vi faktiskt inte gjort, utan nu är det faktiskt så att vi prioriterar att skaffa hus först och främst. Ja, just det. Men, så det står på agendan. Ni bor ju, eller har bott en bit ifrån varandra. Hur, hur har det gått mm. det med, med avståndet där? Jo men vi har faktiskt lyckats bra med det. Eh, Tim har varit uppe liksom de veckorna när han har barnen så har han varit ut i Kristinehamn men annars så har han ju faktiskt spenderat den andra lediga tiden så att säga i Skåne. Just det, fast ni har ändå hållit allting hemligt då? Ja, vi har försökt i alla fall. Sen är det ju helt omöjligt för man måste ju liksom gå och pika och handla eller man måste ja, göra vissa saker. Liksom, så att det, men det har vi absolut varit diskreter med. Ja, men jag tror att många som såg tv-programmet såg er personkemi. Så att, och vi, och, mm. och vi gissade ju också att du skulle välja Tim där även när det var några fler kvar. Ja, ja, det var ju självklart att alltså, mm. ganska ydigt faktiskt i programmet. Ja. Samtidigt ja. var du, du är ju den enda av de tre manorna då, som är ihop med den som ni valde i tv. Tror du att det är ändå är ja. en, en bra metod att hitta någon att vara med i ett program så här? Alltså jag vet inte, det bryr ju helt på vilken inställning man har liksom, men eh, det är... Nu kom Tin House på det... större <laughs> ah, Det är ingen fara, vi tar ett litet klipp där. Vi kan, vi kan ta ja. om med hela den frågan egentligen bara. Så. Ja, ta om frågan. Ja. Det är ju bara du av er tre mammor som är ihop med den som ni valde i tv. Men tror du ändå att, ja. att, det, att det är en bra metod att hitta någon att, att vara med i ett program så här? Ja så det beror på vad man har för liksom, intention med programmet. Min, min intention var ju helt och hållet liksom, att försöka träffa någon. Och, eh, jag kände att ja, varför inte? Jag hade liksom, sökt på andra sätt. Och, så att, ja. Men för, det beror ju lite på vad man har för inställning. Man måste ju vara ganska öppen också. Ja, och för dig var det ju väldigt lyckad. Ja, ja, det det. blev det. Mm. Har ni <laughs> några... från början? Mm. Har ni några andra framtidsplaner sådär? Eh, förutom att bli sambos, eh, nej. Det, <laughs> så. Men det är klart, det, det blir ju stor skillnad att äntligen få mm. bo ihop och träffas dygnet runt. Så ja. Ja, det är det mm. Bara det att ha på sig ringen idag känns ju jättebra. Liksom. Det har vi inte kunnat ha sedan i september. Nej, just det. Är... Nej, nej. Så den har fått läga och Jag titta på den bara, ja? ja mm. precis. Ja, det är speciellt. Hur blir det med julen? Var, var firar ni? Eh, vi kommer att fira julafton här i Skåne och eh, sen så kommer vi åka upp den 25 till Vamland. Mm. Härligt till så blir, båda familjerna och, och släkterna får eh, träffas och börja lära känna varandra då? Eh, nej så kommer det inte vara. Min, min familj stannar i Skåne utan det är bara jag som åker upp och eh, min son Viggo. Ja just det men jag menar du, du träffar Tims eh, släkt och han träffar din släkt. Ja, men vi, jag, har träffats, jag har träffat Tims släkt tidigare. Jag ah. ska aldrig ah, vi, vi känner man redan. Jaja, jaja, ja, att tiden går snabbt, man, man tänker inte på det. Ja, men det, ja precis. Man tänker, efter tv-programmet, de månaderna, så hinner man med mycket ändå. Ja, gud ja. Ja, vi är väldigt glada för er skull förstås och Tack och jättekul. Och vi ska prata lite med Tim snart också. Men du kan hälsa dem ja. från mig och Maria så länge. Ja men jag ska göra Hallå där, Tim Robertson. Hej, hej Hej. Var är du just nu? Jag är nere i Ängelholm, hemma hos Jenny Just det, du friade ju till henne Där i sista avsnittet Av ensamma mamma söker det måste, ja. ja, måste ha varit nervös. Jo, jag var Väldigt nervös, jag hade mycket att säga Som inte kom fram Ja. Som du har fått säga nu efteråt istället då, Ja Ja men det vet mm. hon också och Jag känner Ja, och jag kände igen Det där lite med att fria Officiellt Jag, jag friade till Maria i Hallands Nyheter I en tv-krönika som jag skrev där Om serien Bonusfamiljen. Men hu hu ja. hur var det för dig liksom Att många som du inte känner då Har sett hur det gick till Nej men det är väl jättemysigt Det är jättemånga som har skrivit Och grattat och varit berörda och mm. Så det är jätteroligt Så du skulle göra om det just sådär att göra det i tv Inte när kamerorna var avstängda? Ett frieri, det hände ju bara en gång Så att det är ju inget jag kommer göra om med. Nej just det, men om du fick välja Så skulle du göra det så Som du gjorde det i tv? Ja mm. det, var, det, det var ju mycket jag inte fick fram Som jag skulle säga Men det var ju det syns ju att det är äkta ja. Det kändes äkta så att Precis. Det, Jag är väldigt nöjd ändå hur det blev mm. Och vi har ju förstått att eh, Allting är bra och att ni försöker Hitta någon gemensam bostad och så nu. Ja, det går väldigt bra och framåt. Ja, kommer ni att fira jul? Bara... mycket av julen tillsammans också? Ja, det kommer vi göra. Vi är nere här i Ängelholm nu vi just, och vi är ner till Värmland den 25 på juldagen och firar. Just det, ja. Får ni träffa... Ja, träffa båda familjerna? Ja. Mm, mm. Och, har du kontakt med någon annan än, än Jenny? Jag gissar, eftersom Robin Fridberg kände du ju sen tidigare... Eh, ja. Men finns det någon annan vi, från programmet som du Vi tittade på näst sista avsnitt ihop. Nej, men det, det, ja. man skriver väl, skriver väl lite smått så, men det, är inget, det har inte varit någon eh, jättestor kontakt. med någon. Nej, det är klart att jag menar, ni, ni behöver ju ha all tid som ni kan få ihop, du och Jenny. Så. Ja, ja, man hamnar ju... Ja, nu är det ju tillbaka till vardagen med jobb och... Och allt sånt här. Det, det tar tid med barn och ja, ja, självklart, på självklart. olika ställen. Och så. Mm. Ha, har du några andra framtidsplaner då förutom att, eh, att ni ska kunna flytta ihop? Uh, ja, jag ska hitta mig ett jobb. Ja, ja, precis. För det blir det i Gängelholm eh, som ni letar. Ja, det kommer det bli. Vi får se om vi hittar något, något bra hus. Nej, men nu håller man väl på att pussla ihop. Hela livet. Vad är det för jobb som du letar efter? Det är inte omöjligt att någon som lyssnar har något tips. Ja, jag var på arbetsintervju på banken här igår. Så får vi mm. se. Det det, kan ja, det är bank som du har jobbat på sen tidigare då, ja. Nej, det har varit inom läkemedel. Jaha, Men cool. när jag ändå slutade så kan jag testa något nytt. Just det, ja. ja då håller vi tummarna för det. Och... Jättemycket håller vi tummarna För dig och Jenny Eftersom ni blev det enda Paret som Håller ihop från tv-programmet Sen vet vi ju att det har hänt andra spännande saker Som vi ska göra intervjuer om också Men eh, vi, vi blev jätteglada När vi såg att, att ni blev ihop mm. Ja, nej, men det känns bra ännu från början Och det har varit lite jobbigt Att hålla hemligt och så Men vissa saker man inte får säga Men nu är det ju öppet så nu kan man vara sig själv och, ja, och säga ha, vad man känner och tycker. Och ha förlovningsringen på sig och så. Ja, det mm. känns jättebra. Mm, härligt. Hälsa Jenny och även från Maria förstås. Ja, men du ska... Ja. Och ha en jättehärlig jul och ett gott nytt år. Mm. Ja, för en höll ju på Timo och Jenny. Du var rätt säker på att det skulle bli dem. Jag var hundra procent säker på att det skulle vara dem. Och det är fortfarande dem. Mm. Jättemycket fina julbilder har jag sett på dem. De passar. De ser som Barbie och Ken. De är så här vackra, långa, tjusiga, härliga människor. Mm. Nu får de ha förlovningsringarna på sig också. Nu är det inte hemligt längre. Tror du vi blir bli bjudna på bröllopet? Det räknar jag kallt med. <laughs> vi, kommer, vi kan skicka telegram. Lite speciellt också det här att Tim var osäker på om han skulle vara med. Hur skulle du säga att Tim var oskuld? <laughs> det vet jag inte, men det tror jag inte. Eh, nej, han har ha ha ju barn. faktiskt barn. Ja, så då, då. <laughs> Vi är ju inne på det här med Jesus och Maria. och att, ja. Men nej, jag tror inte så. <laughs> han var osäker på om han skulle vara med i programmet och blev övertalad av sin kompis, den andra värmlänningen, Robin Fridberg. han måste ju få medalj. Ja, och han måste ju få komma på brödloppet. Han måste ju få bli bäst män på ja, till och med. Ja. De, de måste kanske ge honom en påse godis varje vecka. Ja. Eller någonting. någonting. Vi kan ju höra faktiskt nu hur, eh, hur det gick för Robin eh, Fridberg. Då. Han eh, blev ju bortvald av Beatrice. Jag höll på Robin. Ja. De sjöng så fint tillsammans. Ja. Människor som kan göra fin musik tillsammans borde få vara tillsammans. Ja. Men hon valde Kim men vi kan ju säga, för er som inte vet så hände det något ganska oväntat sen när de kom hem. Alltså jag såg ju det avsnittet när hon valde Kim. Ja. Det, det, det var inte mycket kemi där. Nej, och det kan vi väl säga att de inte är ihop. Men Beatrice har träffat någon annan och nu ska vi höra vad hon och Robin tyckte och vad som har hänt efteråt med dem. Hallå där Beatrice. Hej. Hej, vad kul att vi får prata med dig nu efter programmet också. Ja, det, det känns bra. Vi har ju sett att du valde Kim. Men vad hände mm. sen när tv-kamerorna hade slappnat? Ja, eh, jag och Kim dejtade faktiskt ett tag efter att kamerorna hade slappnat. Så vi umgicks på helgerna, för han bor ju i Stockholm då. Och ja, jag bor ju i Helikis. Så vi tog på helgena ett tag, men det hände inte så himla mycket mer än Liksom vad det gjorde på programmet. Vi sa liksom inte klipp mellan oss. Nej just det, och det Utan vet man, var... det vet man det, kanske man inte vet. förrän man får träffas utanför tv. Nej, precis. Vi kanske båda hade hoppats på att man verkligen skulle känna sig säkra med varandra ja, efter programmet var slut. Men jag tror inte någon av oss riktigt kände det någon gång. Utan det kändes liksom, vi var jättebra kompisar, men det var det, var det liksom. Ja, och då hände det något ganska oväntat istället. Ja, ja men verkligen. För jag har hört det att eh, jo, du men... började dejta Fredrik som då egentligen var Johannas val i programmet. Ja precis. Ja men det stämmer. Eh, jo eh, grejen var väl inte vi började väl inte dejta så utan det var mest att jag. Han började följa mig på Instagram för han följde alla mammorna. Sen yes. så började jag hjälp med en facebook grej. Och då och då han snäll hjälp hjälpte mig så började vi prata lite. Eh, sen så bad man springa. Vi pratade i en timme första gången. så blev det två, tre, fyra, fem timmar. Och då sa vi att kan vi lika gärna se. Eh, så då så träffades vi en härlig Och eh, ja, nu sa vi lite tang, i alla fall på min sida. Ja, och sen dess har vi hängt. Ja. Ja. Men, men och, ni hade inte träffats någonting under inspelningen då? Nej, vi hade inte helt sett varandra. För jag var ju liksom, vi var ju vissa gånger under samma inspelningsplats. Det, mm. Alltså vi tre tjejer och eh, alla killar Men jag var hela tiden på mitt rum Så jag fick ju aldrig se de andra killarna Nej, så Vi hade jag. inte träffats innan Märkte du redan när ni pratade liksom att, att allt funkade och att du hade någon känsla För att det kunde kanske bli något då? Ja men ja Vi har samma galna humor mm. jag tror att det var det som gjorde att vi klappade så bra mm. Vad tror du om han hade varit med I din grupp i TV och, och gått igenom hela den mm. processen Tror du ni hade blivit ihop då Eller är det någonting som gör att det det blir en annan press när man gör ett program och sen utanför så kan man vara ännu mer sig själv. Ja, alltså jag, jag har verkligen tänkt på det och egentligen tappat det och pratat med det om med varandra, men jag tror inte kanske att det hade hittat varandra om vi hade varit i samma grupp. Så jag tror att jag hade nog kanske tänkt mig med huvudet ändfattat då, och sen tror jag att våra de här gamla sidorna som verkligen vi har, de kanske inte hade kommit fram på samma sätt i programmet. Nej, just det. Nej. Att, eh, nej, jag är jättenöjd att det blev som det blev. Ja, och, och du har pratat med Johanna förstås. Ja, jag, och jag borde prata och träffat Johanna efter det och hon är jätteglad för våran skull. Och hon, hon, hon blev lite kockad först, så hon, men hon hade inte efter så sa hon det. Alltså, men, det är ganska självklart ändå, så ni passar väldigt bra ihop som personer, så det var väldigt ja. Tack! Och Johanna och Fredrik, mm. han vad jag förstår, han är ju inte blir ihop. Uh, nej Utan det var bara att hon valde nej. honom och sen så ja, hände det inte så mycket mer Nej de träffades inte inte ens efteråt utan det var liksom bara valet där och sen så hände det inte så mycket mer de, pr de, har ju, de pratar ju fortfarande idag, de är inte ovänner på något nej, just sätt det. Men, men, det men det kändes ja. inte som att du snodde hennes kille för att uh, det... Nej. Nej. Nej, nej, verkligen inte, nej, det hade inte för om det hade varit så, så nej. nej så var det inte Ja men var bra att alla är, alla är nöjda Ja, ja det är själv. Vad har ni för framtidsplaner för det är ju ett visst avstånd då emellan mm, Ja det är verkligen eh, Nej men han, har ju, eh, han ska börja plugga nu i januari mm. Och då pluggar han på distans Så då är tanken att eh, varannan vecka när han inte har Charlie då, sitt barn Så ska han kunna vara här ganska ah, mycket det är väl planen än så länge Och sen får vi väl se vad det leder Ja ta det lite stegvis men börja med ja. eh, Ha varannan veckas eh, sambo Mm, precis, ja, ja. det är inte fel det här heller Nej. Och hur ska du fira julen? Hinner ni träffas någonting där? Ja, han är ju här hos mig just nu Och vi ska ju fira jul med min familj här för julaptom mm. och Leonel Och sen den 25 så åker vi ner Och fira jul med hans son och hans familj Vad härligt ja. Det blir mm. också en, ja. en, en lite drivstart eh, Även om ni kanske har träffat varandras föräldrar Någon gång innan Så julen är ju lite speciell Ja, ja men verkligen ja, Det är ju första gången vi båda firar jul med någon så som man är kär i på ja. ganska länge, så att det känns ju väldigt speciellt och fint. Mm. Vi håller tummarna för att allt blir lyckat och att ni fortsätter skratta med varandra ja. och ha det härligt. Hej! Hallå där, Robin Friberg. Hallå, hallå. Hej, är du kvar i Värmland? Ja, jag befinner mig just nu i Hagfors, lite högre upp från där jag bor hos mina släktingar. Härligt, härligt Hagfors. Då tänker jag ju på Monica Setterlund. hon är väl uppvuxen här? Ja. ja, precis. En precis. av våra bästa sommerskor genom tiderna, tycker jag, som gillar jazz. Ja, men sådär det ja. absolut. Vi har ju tittat på sista avsnittet av Ensamma man söker. Och du var i mm. final, kan man väl kalla det. Det var du och Kim kvar. Och Beatrice valde tyvärr Kim då. Eh, ja, och det såg ut som det, det måste ha gjort lite ont ändå. Ja, eh, både lite ja och nej måste jag säga. Eh, jag var ganska inställd på att inte bli vald inför utmanandet sedan. Mm. Så att jag försökte verkligen gå ålin och försöka ändra på det. Eh, men inför valet så kände jag att det här kommer inte gå vägen. Nej, Kim att, hade lite övertag. De hade fått bättre kontakt helt enkelt då. Ja, men så är det ju faktiskt. Mm. Och jag känner att jag ber dig att inte in det på sättet. Jag ville heller. Jag känner intresse, men jag känner aldrig de känslorna egentligen som man behövde. Nej. Just det. Men eh, jag blir nästan nog mest besviken på mig själv för att jag är som tävlingsmänniska. Och när jag väl vaknar och sviker in i den här tävlingsbubblan av någon anledning. Så att jag var nästan mer besviken på mig själv än att hon inte valde mig faktiskt. Nej, just det, att du hade <laughs> kunnat visa mer under liksom, eh, programmets gång då. Ja, men lite så. det var ju lite några sidor och osäggt på mig och jag känner att ja det kanske var det jag stötte upp i slutändan. Mm. Och då, då känns det inte tråkigt liksom nu att Beatrice inte träffar Kim. Och du, och du tänker att ja, ni kanske hade haft någon chans ändå. Eh. Nej, jag tänkte egentligen inte de vanorna. För jag tror egentligen inte vi var riktigt rätt över varandra där i när man liksom lyckas smälta allting. faktiskt. Hur är det? Har du, dejtat, har du dejtat någon annan efter programmet? Ja, jag har faktiskt varit på lite olika dejter. Nu senast i Stockholm faktiskt, förra elgen. Ja, spännande. Så vi får se vad det kan bli där. Ja, Så det är, det är ing, ingen flickvän än, men du är ute och letar i alla fall. Ja, men absolut är Ingen flickvän än, men jag är ute och letar. Då mm. får vi se vad som händer i framtiden. Ja, och det blir väl så lite. Nu har du ändå fått... Många har sett det i tv och, och då är det säkert vissa som har tyckt att ja, men han verkar eh, som en schysst kille och, och du kan passa mig. Så att det kanske blir ändå att du får ett större kontaktnät nu. Ja, men absolut, i de dejt ni har varit på nu. Det är sådana som har sett mig i tv och uh, har hört av sig. Ja, ja. Det är tjejer som jag troligtvis inte skulle träffa förut heller. Så. Nej. Jag är jätteglad att jag var med i Eh, har, har du kontakt med någon som, som var med under inspelningarna? Tim vet jag, kände du ju innan och han är ju ja, är ihop med Jenny nu, så. men finns det någon, någon annan som du har kontakt med? Eh, jag har faktiskt väldigt bra kontakt med många gremmar. Eh, jag pratar en hel del med Fredrik som har Johannas grupp som man där. Just det. Eh, Om vi försöker få ihop i framtiden så att det är så många som möjligt av oss grabbar ska kunna se hitta på någonting. Ja, ja. som en liten återkräff. Ja, men precis. Sen har jag faktiskt fixat att alla killar från b grupp kommer hem till mig i den första helgen i februari. Ja, vad roligt. För då ska jag ha en riktig Precis. Då kan ni diskutera sånt som kanske inte visades eller vad, vad någon tyckte och, och sådär. Ja, det, är ju ja, det kommer ju garanterat bli. Ja, och det och blir jag jättetul. Jag minns att det är många som har sagt att ni fick så bra kontakt där att det... Att det var roligt för er, trots att ni på ett sätt var konkurrenter då. Ja, ja precis. Mm. Så vi hade jättekul också. Det blev skit, skulle jag säga, alla de gamla igen. Mm. Har, har, har du några andra framtidsplaner så där? Någonting som händer under nästa år? Nej, men du försöker bara leva livet och ha roligt och träffa så mycket nya människor som möjligt. Och julen firade vi i Hagfors då? ja? Ja, den här dagen i alla fall. Så nu åker vi tillbaka till Kristina och fira med andra delen av släkten. Så yes. jag ska försöka träffa så mycket nära och kära som möjligt nu under julhelgen. Ja, de har väl också varit nyfikna eftersom det har varit hemligt lite. Så fram till sista ja, avsnittet så är det ju. följde de väl dig där, där också. Mm. Ja, det är väldigt mycket frågor Men det är kul. <laughs> ja. Hoppas att allting blir lyckat både julen och framöver med dejtande och återträffar. Ja, absolut. Tack till, så mycket. Kul att snackas vid. Maria hälsar också. Ja, hälsa till ja. ja, ha det gott. Ja, det var ju verkligen en oväntad romans. Mycket oväntat. Vi intervjuade inte Fredrik, men jag pratade med Fredrik på Instagram. Och då sa han att ja, om du hade gissat det så hade det ju verkligen varit <laughs> Ja, just det. fantastiskt. Annars har du ju gissat rätt, tror jag. Ja. Men det här gick ju inte riktigt att förutsäga. Fast jag, jag gissade på att Johanna skulle välja Fredrik. Ja, det, ja just det. Det var Johanna Så som hade Fredrik. Rätt. Ja. Mm. Men gissade du att B skulle välja Kim? Nej, jag tyckte inte det fanns någon kemi där. Nej, och det fanns det ju inte. <laughs> visade sig sen Nej, efteråt. Precis. Så jag hade rätt egentligen. Mm. Men äh, ja. Han, han heter ju The Fredrik på Instagram. Ja, just det, det tyckte jag var lite coolt och det finns, finns du en, Martin? The Martin ja, jag har ju Hemjas och Bonuspappan, men det finns en låt som heter Longing for The Martin åh, oh, vad fint men den handlar om en trumpet faktiskt ja Fredrik Junkvist skrev den när Magnus Bro längtade efter sin trompet av märket Martin. Jag tänkte att jag skulle typ sjunga den på vårt bröllop. Ja, eller jag tror det finns någon text. Longing for the Martin. Mm. Och jag undrar om den är med på någon av skivorna med Fredrik Norén. Jag får skicka ett meddelande till herr Junkvist och se. Det var poddens nördfakta för den här veckan. Ja just det, lite smal får man ha med om man håller det kort. Jo. För vi önskar Fredrik och Bea lycka till. Ja absolut. Mm. Det verkar ju gå bra. Ja. Men jag är lite nyfiken på hur det kändes för Johanna. Att välja en kille och sen blir han kär i en av de andra mammorna. Fast vi vet ju inte hur det... så kanske liksom bara inte... Nej. Nej, det får vi höra nu. Och då får vi även höra hur det gick för en av dina favoriter, Robin Svensson. Ja, jag höll på Robin. ja Han, alltså, han var så god. Och sen... Vapen Robin kallades han. Ja, bara det. Och så tänkte jag så här, en man som kan prata med getter. Ja, just det. Det kam man inte dissa. The Goat Whisperer det the var där i jag menar mjuk ja. men inte hård som jag då jag är lite soft för det ja. som jag ja. nej Eller? Jo. nej jag är soft för dig tack nu så kommer Johanna Ridde och Robin Svensson hej Johanna –Hej! –Hej! Stämmer det att du är i Karlstad just nu på julafton? Uh, –Yes, det stämmer. Ja, vad härligt. Uh, –Ja, vi gick upp här för en stund sedan och har kollat julstrumpa med Gabriel och mina småbröder. Så nu ska jag snart lägga ifrån mig mobilen helt när vi har plattatat och –Ja, och so solas skiner. <laughs> –Ja, det gör den. –Ja, den gör alltid i Karlstad. Snabb, Nej. <laughs> –Och vi hörde en liten fågelviska att du är på väg att flytta tillbaka till Värmland. Mm. Mm. Ja men det stämmer Det har väl egentligen varit på gång eh, Ett lite tag Typ sedan i somras Men eh, nu är det spikat och klart på riktigt Så eh, den 20:e Går att till Kasa Härligt, härligt ja, Det är ja. kul att det har lyckats Hur, Och då blir julen där med, med din släkt där ja Ja det stämmer mm. eh, Vi har ju sett sista avsnittet Förstås av ensamma mamma söker Och där du var nog den som tvekade mest vem du skulle välja. Och till slut så blev det Fredrik. Men hur, vad hände sen efteråt? Träffades ni efter programmet? Eh, nej, vi gjorde inte det. Alltså, jag tror att... Eh... Det som var så okonstlatt att liksom göra när vi var under inspelningen, ja, för vi pratade ju så himla mycket och vi kunde liksom, vi öppna oss lika mycket och hade väldigt lätt för att prata. Uh -huh. Men sen när kamerorna stängdes av och det liksom, man sig hem så var det nästan som att vi, vi visste inte vad vi skulle prata om längre. Vi visste uh -huh. inte vad vi skulle säga varandra. Så att, uh, det blev väl några travande sms, eller travande trevande sms. Uh -huh. Um, och sen så bestämde vi Att vi skulle se så att han skulle komma upp Men sen så hördes vi inte till Veckan innan och sen när dagen var där Då han egentligen skulle komma så, så blev det ju ingenting Och jag tror att både han och jag kände att Det, det var egentligen ingen av oss som kände att vi ville ses nej. Uh, Och sen så har vi hört efter det Och allt är ju, allt är ju bra Det är no hard liksom Men nej, det var, det var inte kärlek helt enkelt. Nej, nej. Tänker du i efterhand att du skulle Valt Robin och, och testat och sett om, om det hade lett någonstans då? Jag har pratat med jag och Robin har pratat eh, mycket mer än vad jag, vad jag och Fredrik har gjort efter att programmet slutade. Vi har ju ganska mycket kontakt liksom Jaja. men jag känner ändå inte att jag borde ha valt Robin istället för Fredrik för att eftersom jag valde någon annan istället för Robin så var det ju inte helt rätt att välja honom Nej. heller utan Um, vi har sagt mer eller mindre att liksom, ja, när jag är flytten och, och våren kommer och, så där och allt har mindre ner sig lite så, så kommer vi säkert ses. Liksom. Mm. Men just nu så är det, mer, det är ju vänskap då kanske mer än ja. En, en, en romans. Ja, ja mm. det mm. Och sen så var, hände det här oväntade då att Fredrik fick kontakt med, med Beatrice som också var <laughs> ja. en av mammorna i programmet. Och så, ja. och så började de prata Och så träffades de och blev ihop Det är ju, ja. <laughs> det är ju Jättehäftigt men, och, och. Ja det är ju det jag, alltså, När jag fick reda på det Så, så blev jag ju Väldigt ställd liksom så ja. klart. Um, Men det varade väl Några sekunder och sen så blev jag så här, Men gud det är, klart. Alltså, det är klart Att de fan varandra om de började prata för att Jag känner ju Beatrice Ganska hur alltså, bra Jag har träffat mm. henne många gånger Och liksom, pratat med henne Uh, och Fredrik känner jag ju liksom Så att ja. nu när jag ser De två personligheterna tillsammans så, Alltså de passar ju som handen i hansken det är, De är helt säkert Som jorda för varandra Ja och ni så. hade ju inte hunnit påbörja någonting Så att hon liksom snodde din kille Eller så, det, det var ju inget sånt nej nej nej. nej, nej, nej Och det är ju därför folk liksom har frågat ah, Men gud Känns det inte konstigt liksom att hon kom in och... Nej, alltså jag och Fredrik ville ju inte träffas så vad ska jag vara bitter för? Att han, han och hon har hittat kärleken. Mm. Det är ju bara... Mm. Det är egentligen sjukt fantastiskt att de har gjort det trots att det ja. var en ganska konstig väg dit. Ja. Man ja. eh, och, mm. och, och, och du och Beatrice har pratat också ju, efter programmet. Ja, eh, så ja, så ja så så det har så. vi gjort. Vi har ju sett både jag, Beatrice och Fredrik när vi spelade in det här. Eh, vad hände sen? Ja, just det, det, just. Det, var ju, det var ju inga konstigheter liksom. Nej, alltså, nej. Nej, mm. e har... Allt dem. Ja. <laughs> har du hunnit dejta någon efteråt, någon utanför programmet? Eh, nej, det har jag inte. Jag har ju inte kunnat heller. Jag... Klart att man har fått en och annan förfrågning, liksom, hur går det, hur gick det i programmet? Mm. Det någon? Annars vill jag gå ut och bjuda ett middag och så vidare. Men jag har ju inte kunnat prata alls om hur det gick. Så det har ju varit ganska dejt, löst för ja. mig den här hösten och vintern liksom. mm. Men ja, det kan ju ändras nu. Ja, men, ja, för jag tänkte du märker kanske intresset nu när du har varit med i, i tv. Så finns det säkert många som tittar som, som tycker du är, verkar intressant och vill ja. träffa dig då. Så. Ja, säkert. Eh, var, var Lite annan... så är det är ett bra sätt att få ut att man är ingen. Ja, ja, precis. Det stämmer. Ja, har du haft mm. kontakt med no några andra deltagare också? Eh, nej, inte mer än så här: att man, ja, någon har satt mig på Instagram och det är liksom, någon har skrivit ah, lycka till och, mm. och så vidare. Men eh, nej, inte någon annan deltagare. Också. Eh. Så framtidsplanerna det är ju framförallt att, eh, att flytta eh, från lägenheten i Kallhäl till, till Karlstad? Mm. Ja. Eh, Precis ja. och bara fortsätta Och njuta av det jag har kvar av nä, med Gabriel Det är just väl det. min prio ett just nu mm. känner jag. Ja han var ju det minsta Av, av sönerna som var med I, mm. i programmet Så att eh, ja. ta hand om honom Och ha en jättehärlig jul Med släkten Ja men det samma ja. god jul Och så hälsar du frugan Jag hälsar Maria absolut hon hälsar tillbaka Ha det gott ja. <laughs> tillsammans. Hej ha, Hej hejdå. Hallå där, Robin Svensson. Någonstans i Helsingland, är du väl? Ja, hej hej. I Bollnes så här. Ja, just det. Men, men bor i Edsbyn var du väl? Ja, just det. Mm. Vi har ju sett sista avsnittet av Ensamma söker och vi hejade ju på dig kan man säga. Men Johanna valde Fredrik istället. Och det måste ju ha varit jobbigt när man har kommit så långt. Ja, precis. Jag snubblade lite på mållinjen där. Mm. Och det var väl visst, det var jättejobbigt. Det var väldigt hårt att höra. Känslomässigt var det väl ganska jobbigt att stå där och bli nummer två. Ja. Tog det ett tag innan du liksom kom tillbaka lite till dig själv då? Ja, det tog ett litet tag innan jag kom tillbaka. Så det var liksom att först när jag stod där så var det, Jag kom inte ihåg vad hon sa utan det var liksom försökt att komma ihåg. Jag förstod att hon sa nej, men liksom... Varför? Ja, Varför? Det var nog ett svårt val, verkade det som när man ser på programmet. Att hon var den som vacklade mest mellan er två. Då. Ja, hon hade ett väldigt svårt val. Jag kommer ihåg samma dag tror jag. Vi skulle åka båt allihop där hon, hon hade ju så jobbet så hon ville inte ens följa med nej, hon, hon hade det riktigt svårt Lite snopigt också kan, kan man tycka då att hon och Fredrik sen inte träffades efter programmet förstod jag det så? Ja precis, när Fredrik träffar ju Ja. Det var en oväntad vändning där att de blev ihop Men, men kände du det också att det hade varit schysstare då om du hade fått chansen i alla fall Både ja och nej Som jag känner nu Jag har haft kontakt med Johanna efteråt Så ja, nej, det känns som att Det är bra så som allting har hänt ändå ja, det Nu kan... i efterhand mm, Det kanske inte hade blivit no Någon eh, längre relation Eller något seriöst ändå Kanske när... Nej, jag vet inte Det känns som att eh, Det skulle nog inte kunna vara mer än vad det är nu Och mm. som sagt att jag och Johanna ha bra, vi har bra vänner nu i alla fall Ja, just. Det. Har du kontakt även med Några andra av eh, deltagarna? Ja, jag har väl kontakt Med allihop och Senast nu för en vecka sedan Så var jag ute på en kryssning med Fredrik och Adam Jaha, ja, vad kul då är, Det är inga <laughs> hard feelings någonstans utan, <laughs> Absolut inte nej, nej. Och du tycker det var värt att vara med I programmet då Även om, det inte, även om du inte hittade någon att eh, Leva med? oja oh jag tyckte det var värt allting jag brukar säga det ändå att jag känner mig som en vinnare jag fick så mycket av det jag fick nya bästa vänner kan man säga och mm. fick mycket nya kontakter så. Härligt, härligt. Har, har du dejtat någon annan efter programmet som inte var med där? Nej jag har inte dejtat någon efter faktiskt Du, du sparar lite och så får du ta lite energi längre fram kanske och... Ja precis, ja, men det, det öppnar väl tankarna lite grann nu när jag har varit med i program och nu, nu vill man nytt, man vill ha någon Ja och sen ja. tänker jag att det, det kanske är någon som har sett dig i tv Och, och liksom eh, tar kontakt med dig ja, via eh, sociala medier till exempel Ja precis, man får väl hoppas på det, det många som har tagit av sig faktiskt mm. Mm. Man får väl se, Då ja. har jag tur så hitta en någon Ja, har du förresten, har det här fastnat, du fick ju ett smeknamn som var VapenRobin Eh, men, men sen tyckte jag det var kul när du blev kallad Goat Whisperer också där i Österrike. Ja, vapen Robin är väl Någonting som har fastnat Goat Whisperer. Det är väl mest jag som säger det, tror jag. Ja, just det. det. Eftersom ni var två Robin också så. Eh, ja, blev det så. Nej men vapen Robin, eftersom jag håller på med skytte så fastnar ju bland alla vänner där i alla fall. Ja, just det. Ja. Eh, vad har du för andra framtidsplaner nu så långt som man kan se framåt? Ja, nu är jag tillbaka till samma liv som jag var innan kan man säga. Mm. Nu, är, nu ska jag vara en bra pappa åt min dotter och så jobba och fita. Ja, det, det är en helt vanlig vardag. Ja, det är alltid viktigast det. Och hur blir julen? Hur firar du? Julen ska jag fira hemma hos mina föräldrar. Jag firar faktiskt igår med min dotter eftersom jag inte kommer att ha henne nu på julafton. Nej, just det. Har så... vi haft en, ett litet firande. Så är det här också i Varberg. Vi firar hos mina föräldrar och barnen är hos pappa då ja. ja men då hoppas vi att det blir en, en härlig jul och vi önskar dig lycka till framöver med, med dejtandet och med papparollen förstås Tack så mycket, ja. tack så mycket. Mm. Jag undrar ändå hur det hade kunnat bli om hon hade valt Robin istället Om det hade kunnat bli något Ja och om det kanske hade fortsatt att vara någonting Mm eller om det kanske kan bli någonting. De ska ju träffas någon gång, sa de. Ja. Sen bor de ju långt ifrån varandra och så. Men, ja. men hon ska väl flytta upp nu? Nej, hon flyttar till Karlstad. Var bor Robin då? Edsbyn. Hur långt är det ifrån Hälsland. varandra? Långt. Var ligger Helsingland? Det ligger ju norr om Gävle och inåt lite där. Ja, men det är också uppåt. Ja, Karlstad är neråt från Stockholm. Är Karlstad neråt? Ja, Karlstad ligger ju norr om Göteborg, 30-35 mil kanske. Aj, det är tur att jag inte ska ut och resa någonstans. <laughs> Aj, det, det, är ju, det är ju svårt. Det är ju distansförhållande. Det är ju inte så lätt. Mm. Men jag vet Men, att du, du tyckte lite synd om Robin. Ja, och det eller var ju... nej. Han kommer klara sig. Han är han redde sig. Mm. Han är en karl som reder sig. Han ja. kan dra vapen och han kan prata med jätte. Det är lugnt. Liksom. Man kommer långt på det. Mm. Mm. Men nu tycker jag att jag har fått vänta tillräckligt länge. På vadå? Och Stina såklart ja. Alltså egentligen skiter jag ju helt fullständigt i resten av avsnittet <laughs> Bara jag får lyssna på Stina Då får du lyssna på en fråga Om svartsjukan. Stina svarar Ett samarbete med familjetäret Veckans fråga är Jag är svartsjuk på min sons mamma. Hon har ju mannen jag hade Och nu så känns det som om hon har, eh, Tar min son också hon är lite yngre och har råk och tid att vara rolig och kul. Jag känner mig mest som en tråkig tjatmossa. Nu ska det tre-fyra jul ihop. Mina föräldrar fick ett julkort från dem med det tre på. Jag tror jag håller på att gå sönder inom vårs hjälp. Och det är inte ovanligt att dessa tankar och känslor kommer. Och speciellt i högtidstagar som vi ofta förknippar med glädje och gemenskap. Det är inte heller ovanligt att kännas fartsjuka i sin föredetta partners nya relation. Och det kan ta tid att bearbeta en separation oavsett den som är initiativtagare till det. Jag funderar på vad det skulle innebära att din sons mamma var raka med utsatsen till det du skriver, Att hon inte hade tid att vara rolig och kul och att hon istället var tråkig och oengagerad. Även om det känns jobbigt att hon är rolig och kul så tror jag att din son uppskattar det. Och dina band som du har till din son, den klarar av att du ibland känner dig som en tråkig tjatmossa. Mitt råd till dig är att försöka sätta ord på dina känslor och försöka ta reda på vad svartfrukan bottnar i. Det kan finnas många olika orsaker. Är du färdig med separationen? Vad är du rädd för ska hända? Är din fråga par, detta partner du är svartfru på eller är det någonting annat? Och Finns det något som du kan förändra i ditt liv för att du ska må bättre? Det finns en risk att du fastnar i negativa tankar men försök att förändra det du kan förändra i ditt liv för att du ska vara bättre och det kommer också ge resultat på din och din sons relation. Jag önskar dig att lycka till och hoppas att du hittar lyckan och kärleken i ditt liv. Stina, så det där med svartsjuka kan ju verkligen förstöra. Ja, men... Fast det är nog bra om man lyfter fram det ändå och inte ja. bara trycker ner det. Jag satt du tänkte på, vi har väl inte haft någon svartsjuk eller? Nej men du är ju aldrig sjuk. Nej. Eller är du? nej Har du varit det någon gång? Nej. <laughs> du är så bara, jag är bäst i världen, det finns ingen nej. som är bättre än jag. Ja. <laughs> <laughs> mjuk Nej det är jag inte, kanske. Nej. Nej. Men jag är inte jättekaxig heller tror jag. Nej, du. Jag är jag. Du är du, mm. du är underbar. Tack. Ja, Du kräktes. <laughs> 3 000 av våra lyssnare. Jag undrar om de vill lyssna på nästa avsnitt då. Om de har kräks när de har lyssnat på för. avsnitt. Ja, men det kan ju samtidigt vara skönt ibland att kräkas. <laughs> om man liksom är lite mm. magsjuk eller så. Ska du fråga mig om jag har varit svartsjuk? <laughs> ja, har jag inte gjort det. Nej, du har du, inte har det. du varit svartsjuk? Nej, så. Alltså. Ja, kanske. Jag, jag blev nog lite, lite lack då för ett tag sedan när dit ex smsade dig mitt i natten, typ klockan ett och du var i Småland. Ja just det, för ett och ett halvt år sedan. När jag inte jag hade ju inte min mobil på eftersom jag låg och sov. Jag hade ju din padda ja, och då och... ploppade det ju som upp. Ja just det, för i i appen där ja. ja. Då, blev jag, då ringde jag dig och skrek mm. åt dig. Mm. Förlåt. <laughs> Men var det var inte svart sjuka väl egentligen. Ja, alltså, jag tror inte att jag hade reagerat lika starkt ifall det hade varit en av dina killkompisar då nej. hade jag bara, å, jobbig full mm. ringning mm. sms och så hade vi inte varit nu blir det så här, ihop så lika länge heller då, nej. några månader bara kanske men annars så vet jag ju att du som nyfallens nu. ja, jag har aldrig varit otrogen och tänker inte vara otrogen mot dig heller jag kan tyvärr inte säga samma sak <laughs> Eller jo, alltså jag kommer inte att vara, <laughs> jag nej, inte att vara otrogen nej, mot dig. Nej. Jag kommer aldrig att vara otrogen igen. Nej, Någonsin. Och jag vet hur det gick till då. Och För... det, det, eller inte exakt <laughs> så. Men, nej, men jag vet ju orsaken. Ja. Det var ju i princip så Jag var ung um och dum. Ja, det var länge sedan. För min tid. Eh, apropå det här med svartsjuka så... Du... Jag är lite som eh, Tim nu. Han fick den frågan i ensammammas ah, veckan. Har du varit otrogen någon gång? Och han var rakrygg och sa, ja det har jag. Ha. Mm. Och Jenny var, det gjorde inte att Jenny valde bort honom? Nej, men man måste ju, man, alla människor har sin historia. Man är den man är. Och det hade ju varit värre om han ljög och sa nej och sen att det ändå kom fram. Precis. Ja. Jag tänkte på det med svartsjuka. Eh, är man svartsjuk på ett ex då lämnar man ju inte fyra djur ihop. Nej, vi frågade ju det i vår grupp, bonusfamiljens diskussionsgrupp mm. så la vi ut frågan skulle du kunna fira en tomtande far barnen jul? Ja. Det är lite kul att det har blivit ett koncept. Ja, ja. ja. Och det var en det som gjorde det. Ja, och hade, eller kunde tänka sig. Ja, jag tillhör ju gruppen som alltså jag tänker inte så att jag skulle vilja föreslå det. Nej. Men om någon annan hade föreslagit det och om barnen gärna hade velat det så hade jag kunnat vara civiliserad. Och göra det med båda papporna eller kanske någon av dem. Alltså om någon annan höll i det. Ja, så att det. jag bara kunde vara där och andas så. i fyrkant. Mm, och, mm. och så om du var med så klart. Ja. Ja, det blir rätt med. Jag, jag inte, det finns ju en del som faktiskt firar bara de biologiska föräldrarna och ja, inte det. med den nya. Ja. Men även Men sen om var det som det som sa henne no också. Ja. Ja, aldrig absolut. Det var ju flera som var det många som sa? Som sa och det, är ju det. det var ju många som sa det här, man har skilt sig av en anledning. Ja, och, och som sagt, jag tror också att det beror på hur, hur lång tid som har gått och om eh, exen har skaffat nya eller inte. Och, ja, det, det finns ju så många faktorer där. Mm. Så jag tänker att det kommer att finnas stunder som man inte kan göra två av. Mm. Till när barnen gifter sig. Mm. Eller student, ja, man kan ha två studentskivor i och för sig. Ja, men, men det måste man ju kunna byta ihop även om man skulle vara oense på ja. något sätt. Men sen så är ju julen, ska ju vara trevligt. och sådär. Ja. Så att, ja, vi kör varannan vecka. varannan vecka. Varannan vecka har vi julafton här. Varannat år. Ja, och det funkar ju än så länge Sen Vet man ju inte när, när barnen då blir Nej. äldre och träffar andra och så. Det har vi ju pratat om också. Mm. Men i alla fall, jag vet en som faktiskt fira jul med sitt ex. Ja, just det. Och trots att han har träffat en ny. Han har träffat en ny? Ah. Och det är André Dalgren Melin. Just det, Melin Också det känner jag, kallad... jag igen. Ja, för det har du hetat. Har jag? Ja. Ja, det har jag ju. Älsta barnen heter fortfarande det? Ja, just mina barn heter det. Åh ja. <laughs> sjukt. Det här är helt lång bort. Ja. Ja, Maria Melin, det var jag. Mm, det var du en gång till. Jag var Maria Melin med hela Varberg faktiskt. Jag skrev ju tidningen just då och då det. skrev jag ju Mm. Mm. Men i alla fall Han kallar sig bandypappa. han också. Han är bloggare och skriver om föräldralivet Och även om sin depression mm. På eh, vad heter Allt for det? föräldrar Allt for föräldrar for aldrar. For aldrar. Ja. Här kommer hon säga adressen sen också Just det. Men då lyssnar vi på intervjun med bandypappan det är En sån snygg intervjuare som. Okay. klok Ja Hej, André. Tjenare, jag går tjena, kväll André Daggren-Milin heter du, va? Ja, det stämmer bra. Ett långt förtjusigt namn. Ja, precis. Både dubbel efternamn och dubbel mellannamn. Så ja. det, är, <laughs> det är lite jobbigt. Och du sitter upp i Sandviken? Ja, det stämmer bra. Har ni sådär tjockt med snö nu, eller? Nej, tyvärr. Vi hade, ju, vi hade ju på gång där ett tag, men sen blev det plusgrader och... Nu är det isbanor ute så man får åka skridskor överallt här. Men du har minusgrader i alla fall? Ja, lite, ja idag har det varit, faktiskt varit lite plusgrader. Så, men det börjar frysa på nu på kvällen så det får vi se. Ja, du hade ju faktiskt snö här med ett ja. tag. Men sen, nu är det bara blask. Eller det är inte ens blask, det är bara blött. Det är ingenting. Ja, usch, ja, det är ingen <laughs> roligt när det blir så. Alltså. Det blir så grått. Ja, men du, du har spelat bandy. Sandviken har väl mycket bandy? Ja, det är inte så. Ja, lilla band i staden det här kan man säga. Då är det väl bra med Men, eh, Ja, det är väldigt bra vis. I alla fall där borta och sen nu på gatorna. Så. <laughs> man kan spela band lite överallt just nu. Ja, din pappa var väl väldigt bandintresserad också. Ja, precis. Han har ju haft hand om eh, i World Cup som gick ihop förut. Och sen eh, ja, han har ju tagit med mig på i överallt. Så du föddes med, med skridsko, kan man säga. Kommer ja, ett och, och ett halvt. Ja, precis. Ett och ett halvt år var jag när jag fick mina första skridskor, så då staplade man runt där. Har du de precis lärt sig gå bara nästan. Precis. Ja, jag lärde mig gå där vid nio månader och sen och och staplade jag runt på. på skridskor. Ja, så det var... man är född med det. Ja, men sen, du spelar inte för något lag just nu, eller? Nej, just nu har jag ett litet uppehåll då, där jag måste fokusera på mig själv och hitta tillbaka. Liksom. Ja, det, så det är, ja precis. Det, det har varit lite, lite skönt, men ändå jättetråkigt att vara ifrån det. Liksom. Mm. Det, är, det är en sammanhållning att vara i ett lag och, ja, och åka på skönt. resorna tillsammans. Och sådär. Så det, det är det man saknar lite just nu. Men det är bättre att bli frisk inom först. Ja, absolut. Och så lever du varannan vecka med. En dotter. Ja, det stämmer. Ella. Ella, fem år. Mm. Ja. Och är... hur länge har ni varit skilda, Ellas mamma och du? Vi har varit skilda av, ja, vad blir det? Tre, oh, fyra år kanske? Fyra år. Ja. Det är lite svårt att hålla koll. <laughs> men ungefär där. Jag pratar ju med dig för att jag vet att du och Ellas mamma har en väldigt god relation. Ja, ja men det har vi. är ja. det från när vi separerade så har vi haft jättebra kontakt. Så det, det känns faktiskt väldigt skönt. Har ni fått höra från folk då liksom att varför skiljer ni er så en gång liksom passade passar så bra tillsammans jag, och är så goda med alla ja, ja, vi har ju fått höra det. Uh, I alla fall ja, nu vet jag inte riktigt om hon har fått höra det. Men <laughs> uh, nej men det har jag fått höra. Men det var ju mycket det att vi flyttade från Stockholm då till Sandviken där vi inte hade så jättemycket barnvakter till att mm. börja med liksom. mm. så det blev ju inte den ensamtiden tillsammans och ja, det blev ju bara ja, vi tre och sen vardagliga sysslor och lägga sig så. Mm. så det blev ju att kärleken försvann liksom, och ja, vi glädde så här mm. och skildes som vänner då, som tur mm. var <laughs> Nej men jag tycker ni är ett föredramme att som du säger, kärleken tog slut men ert föräldraskap har ju fortsatt så att... Ja, mm. precis. Det är det som är så viktigt att man kan fokusera på det, känner jag. Mm. Liksom det är, oavsett om man separerar som ovänner eller vänner så ska ju ändå barnet gå i första fokus, och mm. det är barnet som ska må bra. Och jag har hört att ni faktiskt firar jul tillsammans. Ja, det gör vi. Så det blir väl tredje julen tillsammans, tror jag. Det är väldigt häftigt. Får ni höra att det är ovanligt, eller? Ja, från vissa har jag hört det. Liksom. Ja, men hur kan man fira med sitt ex? Liksom? Men det är, nej, det har inte varit något problem alls. Det är bara kul för alla, att få båda sina föräldrar där. Och, ja. mm. Är det då med dina föräldrar och hennes föräldrar? Eller är det är det stort julfirande eller hur brukar det vara? Ja, det är olika från år till år faktiskt. Mm. Jag har ju största släkten av oss två. Då. Så i år blir det en ganska liten jul hemma hos mig där hennes, mor, eller hennes mamma då, och två bröder kommer. Mm. Och så jag, alla och idag. Mm. Så det blir en liten jul. Men annars har det varit liksom ja, när jag firar med min släkt. Då är det ju mina tre syskon i Stockholm vi har med fyrar med. Och alla dem, deras barn då. Mm. Och det är. <laughs> Eh, kusiner efter kusiner efter kusiner kan man säga mm. eh, det blir stort firande ja men det är häftigt hur är det har du, du har nu flickvän vet jag i alla fall du, ja det ja. stämmer det ja. men eh, ni firar inte julen tillsammans då så att hon också är med då utan... nej det har det inte blivit eh, det är, hon bor i västerås fyller med sin familj nu som precis har flyttat hem från USA mm. så det blir ju första julen för henne där med dem så ja det har blivit så. Jag tänkte nu att eftersom vi har vanan inne att fira jul tillsammans. Att vi kanske kunde tipsa bonusfamiljer där ute. Hur, mm. hur man gör för att hålla sams över julen till exempel. Har du några bra tips? Ja men det är väl just det där att äh, känner man att man börjar alltså, irritera sig på den här personen. Då. Att äh, Men gå ut, ta lite luft gå andas lite, alltså man måste ju tänka på barnen i första hand, det är därför alltså, man firar ju när man kommer upp i de här ändrarna, känns det som nästan. så mm. eh, att ja, men, klart man inte ska bråka framför barnen då, det är ju det är en glädjens tid vi firar. Mm. att eh, Ja, få in det fokuset. Det är, man, man har ju sina egna knep Liksom när man blir arg mm. Eller irriterad Att vissa görs kanske går ut och röker Nu är det inte det bästa men Gör det om det behövs mm. det är, Man har liksom Sina egna små knep där Och ja, mina brukar ju vara Ja men jag går ut Går ut och tar lite luft Kanske ringer en kompis mm. Ta upp lite energi så liksom Och sen går jag in igen och var glad Ja men det är härligt vi la ut den här frågan i våran. Vi har en grupp som heter Bonusföräldrars diskussionsgrupp. Och frågade, vad tycker ni? Ska man fira jul så här som tomten och fart till alla barnen med ex och sånt? Och det var lite olika. En del sa absolut inte och en del sa sen jo, det har vi gjort och det har gått så jättebra. Och hur tror, vad tror du det beror på att det funkar så väldigt bra för vissa som ändå då har skilt sig som du och ditt, ditt ex? Att man ändå kan komma så pass bra överens så att man kan fira en sån viktig helg tillsammans. Ja, jag tror väl att alltså, det handlar väl mycket om hur man separerade också. Mm. Alltså vad, vad var anledningen till att man separerade? Var det för att ja, kärleken tog slut som i vårt fall? Eller var det kanske någon otrohet inblandad eller något mm. annat liknande som ja, den ena personen kanske fortfarande har känslor för den andra? Mm. Då kan det bli lite jobbigare på julen. Mm. Så Ja det kan vara lite olika Vad tycker du om den här sociala hetsen Har du sagt äh, Julhetsen i sociala medier Har äh, du på den Har du bakat pepparkakor Och hängt upp äh, julpyntet Och gjort ja, själv är... <här> <här> Nej alltså Det här överdrivna nog jag inte riktigt med, Men sen är jag väldigt juliga av mig som person. Jag älskar ju högtider överhuvudtaget mm. oavsett om det är jul eller midsommar och sådär. Så jag, jag är ju ganska tidig upp med alla saker men jag kör plastgran jag orkar inte åka och hämta någon kungsgran liksom. Nej. Så det, <laughs> det blir liksom ja, man gör det man kan liksom. Och sen julbak det tycker jag är kul. Så mm. det, det har vi kört lite grann jag eller Och nu på lördag då, dagen innan julafton så Ska vi ha, jag, Ida och Ella jul bak tillsammans. Mm. Det vi fixar och... Ja, inför julafton. Fira ni några andra sådana här, typ midsommar och sådana helger tillsammans? Eller är det just julen som, som ni firar, du och ditt ex? Ja, det är mest julen. Midsommar då har det blivit någon gång tillsammans. Så det är det eller, eller, ja, det det vi är separerade. Ja, det kör vi tillsammans. Det Ja, det brukar vi ofta fira ute på Värmda då största delen av släkterna där. Då. Mm. Och så har vi haft det ganska ofta hos en av mina systrar. Då. Mm. Så det är mest plats där, så då kör vi där. Ja. <laughs> närmare för alla. Det låter jättehärligt. Eh, I Ella, ja. undrar hon, förstår hon varför hon måste bo varannan vecka hos mamma och varannan vecka hos pappa? Passar ni ändå och och så här? Frågar hon någonting om det, eller? Nej, inte än faktiskt. Eh, har inte kommit någon om frågor utan nej, hon vet att mamma bor där och pappa bor där vi, hon var så vi lite på söndagar. inte minns någonting när ni, var, när ni levde tillsammans nej, jag tror nästan inte det. det, när man själv tänker tillbaka på de åren då minns man ju inte jättemycket vad tycker du det var varit tuffast det... som att vara ensamstående pappa? ja jag vet faktiskt inte det är tuffast ehm uh, Nej jag kan inte komma på något just nu eftersom vi liksom har ju hjälp varann. Ja, men när den andra har varit sjuk och eh, när den andra inte har kanske hunnit hämta på förskolan så man bara kunde ringa ett samtal. Kan du? Oftast kan man ju liksom. Mm. Så det är, nej. Just än så länge har jag inte märkt någon nackdelar med det. Nej det blir ju <laughs> är... kanske lite så att ni har så pass mycket kontakt och samarbete att... Att det funkar nästan som att ni är två föräldrar fast ni bor på olika ställen. Eller ja, det är man ju två föräldrar men ändå att som du säger hjälpas åt och så att det underlättar även om ni lever ensamma. Ja men precis, det, det har ju underlättat väldigt mycket för oss och det, nej, det känner jag bara varit positivt. Har du någonting du vill förmedla till andra boendesfamiljer nu i juletiden som du kommer på? Ja men det är ju mycket där håll upp glädjen och ja men sprid kärlek till dem ni älskar och, för det är liksom det är, för mig är julen en glädjens tid att kunna träffas och umgås och ha roligt tillsammans. Och det är liksom julafton det är en dag det ska man nästan kunna alltså man ska kunna vara glad en dag ja, och vem man umgås med. Det var varit jättebra typ. Alltså, det gräver ner strikt ja. också. Ja, precis. Det är liksom jätteviktigt. Jag tänkte jag var lite nyfiken man... på vad du, vad du skriver om på din blogg. Det är en föräldrablogg och jag förstår det som det ja. är på allt för föräldrars hemsida. Precis. Det började ju med liksom föräldralivet med min dotter och sådär. Men sen har det dragit över lite till ja, bandin och så. Och även min depression där som det mest handlar om just nu. Hur... Ja. Hur det är att leva med det och även hur det är att leva med det och ha barn. Så det mm. blir liksom föräldrablogg fortfarande också. Mm. Så det, så det så där kan jag även skriva av mig mycket om alltså mina känslor och tankar som jag går och grubblar över om kvällarna och nätterna. Liksom. Så det, det är mycket som händer i huvudet när man mm. har en depression. Har du sådana dagar då du, du, du orkar liksom inte går ur sängen och bara vill gå och lägga dig eller hur, hur ser din depression ja. ut? Ja men sådana dagar har jag, det har jag faktiskt eh, inte lika mycket som i början av depressionen utan nu har det ju börjat slita på lite mer och förhoppningsvis kommer jag ju kunna börja arbetsträna nu eh, redan i februari då mm. så, men annars ja det är, det är lite dagligt det där det är, vissa nätter så kan man ju inte alls sova det är liksom, man ligger bara där helt tom i huvudet Och är jättetrött Men ögonen sluts inte mm. Och, och det, ibland kan det komma upp Väldigt läskiga tankar Och det är de som oroar mig mest just nu då. Mm. Som jag även har skrivit en del om på bloggen För det är, det är inget jag skäms Det är inget jag kan styra över liksom. mm. Utan de kommer upp Och man får bearbeta det därifrån Ja, men det känner jag väldigt väl men det är ju bra att du, är, att du kan prata om det och att du är öppen för jag tror att det hjälper väldigt många andra också. Ja, jag tror det och det har jag även också märkt via kommentarer och meddelande och mejl man har fått. Liksom. Och eh, där ställer jag upp jättegärna och svarar och ger tips och råd hur, hur jag går tillväg och allting. Sådär. Mm. Så det är, det är bara att skriva om det skulle vara något. man känner sig nere så svarar jag ganska fort. Mm, ja, det är jättebra. Hur har, hur har du pratat om din depression med Ella då, din dotter? Den har jag faktiskt försökt dölja så gott det går. Jag tycker att du har märka att du ibland är lite inte riktigt så på topp. Märker ja, du någonting, säger du med, någonting? Jag mest var det i, i början av depressionen. Fast det sa hon något år efter och då sa hon någonting. Det var länge sedan du grät pappa. Mm. Och... Ja, det var länge sedan jag grät när hon var vaken. Mm. Men eh, annars blir det oftast ja, när hon ligger och sover eller på de här ensamma veckorna om man säger så. Tror du att det är en fördel eller en nackdel det här att man är förälder så att ibland måste man byta ihop och, och fixa dagen ändå eller Vad, vad tror ja, du? Alltså, ja, jag tror att det är en väldigt fördel att, alltså, att man tar tag i det. Mm. Det är liksom man får inte dra av att bara ligga under täcket Nej. Trots att man känner att ja, men jag vill, Det här är det jag vill göra mm. Utan det är ju bättre att Ja men nu har jag alla, nu måste jag gå ut och leka mm. Det är liksom Hon måste få aktivitet mm. Så är det, och det gör ju bra för mig Också att komma ut mm. Så det är, när hon väl är vaken Så är det ju full fart Då är det ju att leka inne och ute Och ja, jag har ju Den energin då kanske hon har varit på förskolan om man har Kunna ha vilat lite, vila mm. upp hjärnan och sådär. Nej, man kan ju få en del av det här med fysisk aktivitet också så. Jag tänker, vad har ja, du då får... för bra tips? Du sa att du gärna delar med dig av tips hur man hanterar en depression. Om du skulle säga ja. dina topptips. Ja, mina topptips är att ta vara på alltså, dina vänner, alltså dina närmsta vänner. För under en depression märker man vilka vänner man har. Mm och eh, de ställer mer gärna upp och hjälper en för den och gå. vad som helst kommer det över en kväll att komma på en kaffe liksom att man tar vara på sina vänner att, för de finns där för den. Mm. och eh, det är väl det bästa tipset att få en social kontakt mm. så ja men det är väl det främsta tipset jag har ja. eh, sen mm. nej men det är... då kan vi väl sammanfatta det här som att André Emilins bästa tips för julen är att hålla sams och tänka på barnen. Och att man faktiskt klarar en dag om året. Att hålla, hålla skenet uppe. Och säga, hålla masken och inte bråka. Och sen, om man mår dåligt så ska man inte glömma bort sina vänner. Att man har, Nej, man har mer stöd än man tror kanske. Ja, hela sin familj och vänner. Liksom, det, är, det är det bästa stöd man kan ha. Mm. Det, och ett av mina nya stöd man kan säga att jag har fått det är ju via kyrkan för mm. där kan man även få samtalshjämn hjälp och ekonomisk rådgivning för under en depression så sjunker ekonomin, ekonomin rakt ner i botten mm. Mm. det är så det är mm. och där har jag fått otrolig hjälp det är liksom det har varit bättre än psykologerna jag har träffat mm. så var inte rädd att vända dig till dem nej men det är ju också bra bra tips men då ska jag tacka dig, André, och sen vad kan man skriva till dig och var hittar man dig någonstans? Man hittar mig på Instagram, är bandypappan91, mm. och via bloggen så är det blogg.alltforföräldrar.se, snesbläck, André mm. Det står även länkat via Instagram. Och även mejladresser finns där om det skulle vara att man vill skriva något anonymt. Och, ja. Ja men perfekt Då får vi se, kanske jag har skrivit till dig ja, <laughs> ja, du får göra det Och så får ni ha en jättetrevlig jul Du och Ella och Ellas mamma Och Ellas mormor Vad det väl det skulle vara Precis och bröderna <laughs> Ja, har det bra Så det är ja, samma god jul på er God jul på oh, oh, oh, yeah. oh, oh, oh. Andre Dahlgren Melin Vandepappan Från Sandviken. Bra att du sa det, för jag hade glömt bort det. Utan för jävla? Ja, jag har bott i närheten av jävla. I t Vad? Varför? <laughs> Var det, det? Jo, men ja. i t ja, Vad Och gör de mer än brunslock i t Ja, just det. Mm. Mm. Och, Och mina svärföräldrar gjorde min exman. Ja, jag tänkte säga det. Eller mina ex-svärföräldrar gjorde min exman. Just det. Mm. mm. Jag tycker det är himla bra att en känd bloggare pratar om sin psykiska ohälsa. Ja, absolut. Ja, det är många som tror jag kan känna igen sig och få tröst i det. Mm, han sa det att det är jättemånga som har hört av sig till honom. och mm. Får styrka av det. Och han delar gärna med sig av tips och, och annat. Mm, jag tycker det var fint det som han berättade om eh, att dottern då sa att ja, nu, nu har du inte gråtit så mycket pappa. Mm. Men det var ju också att han inte visar henne kanske utan att det blir att han gråter när hon är hos sin mamma. Då. Jag tänker också att hon kanske gör alltså, hon kanske ger honom lite tillfällig styrka också. Mm. Att just då så har, har han fokus på henne och, och orkar må bra och så att det ja. kan vara därför också. Mm. Nu så är det här programmet snart slut. Är det? Ja och det Ja, men vi lägger ut ett nytt avsnitt även på nyårsdagen, alltså den första januari. Får vi aldrig ledigt? Nej, vi är hör till de poddarna som eh, kämpar på och vill ge våra trogna lyssnare regelbundet avsnitt. Podd. Det tycker jag. Så lyssna gärna då. Vem har vi som gäst då, då? Då har vi Pamela Andersson, chefredaktör för Topphälsa. Pamela Andersson. Ja, det är olika personer, men... En fantastisk kvinna. Vi var ju där och hälsade på henne. Ja, i Stockholm i lägenheten. Och hon har ju övervunnit någonting... Ja, hon har ju fått beskedet att hon är tumörfri. Eh, hon träffade sin nuvarande man precis när hon hade fått beskedet att hon mm. hade cancer. De fick en väldigt tuff start där. Ja. Men han stannade kvar och stod vid hennes sida. Mm. Och så skrev hon ju den här boken som jag håller på att lyssna på nu. Jag ska inte dö idag. Jättebra bok. Den kan vi rekommendera och det blir en intervju på temat sjukdom i bonusfamiljen. Jag tänker det passar bra på det nya året att börja med en, en gäst som pratar om hopp och styrka och sammanhållning och mm. kärlek som övervinner sjukdom och annat. Det blir en bra start på 2018. Mm. Eh, fortsätt att skriva till oss fortsätt gärna också att ge betyg på iTunes och skriva vad ni tycker vi, ja, var... vi var ju på plats 26 ja. det tycker vi är mycket <skratt> <skratt> men vi tycker det var kul att vara det på plats 26 det är härligt och så skriver ni ju förstås till oss Om strax ni vill. strax för Paula och Hugo ja det var vi då ja mm. Mm. Mm. Eh, vår mailadress är ju som vanligt bonuspappan.plusmamman ja och på Facebook och Instagram tror jag att ni hittar oss enkelt Vi är ni. också bara snäppet mindre vältränade än Pola Hugo. <laughs> ja, jag har faktiskt inte eh, lyssnat på. Vet du vem Pola Hugo är? Jo, men jag har nog inte lyssnat så mycket på dem faktiskt. De är så här grymt vältränade människor med ja. barn. Jag har så många poddar som jag måste lyssna på. Snedtänkt och Lilla Drevet. Och Värvet? Där. Värvet, ja. Arkivsamtal. Vad lyssnar jag på? Filip och Fredrik misslyckade brott. Jag tycker om den här äh, äh, frågat en kompis. Jaha. Mm. Knoddenpodden. Jaha. Föräldramakarna. Det finns väldigt många poddar och vi är en av dem. Men det är inte lika många poddar tror jag som gör live på eh, sändningar. På och nyårsdagen. <här> Men på juldagen klockan tolv på juldagen klockan tolv så gör vi en liten live på Marias Facebook- Maria Åkesson den kommer nog att ligga öppet så att eh, om ni vill se oss. Och, och våran tomte. Man kommer få se vår tomte. Just det, live. Tomten är med, eh, Och det brukar bli flumigt och roligt och eh, konstigt. Så att, eh, I alla fall konstigt. Ja. Tills dess så säger vi som vi brukar. Att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Vad var det vi kom på att vi skulle säga istället för det? Tjabba, Nej, Nej, det var någonting Slut Ajöken, Livet fröken. i bonusfamiljen kan vara Besvärligt Nej, Nej inte besvärligt Förfärligt Behärligt Nej men... men det var inte det, det var något helt annat